але й новими обрисами та цивілізаційними принадами. Від Львова до нього проклали залізницю, що для мандрівного театру неабияка вигода. У вагон потяга можна не тільки самим сісти, але й повантажити все театральне майно, яке зазвичай перевозили фурманками. Налагоджене у Луцьку і регулярне автобусне сполучення. Річкою Стир здійснюють близькі далекі рейси не лише вантажні біржі, але й пасажирські судна, якими можна потрапити аж до білоруського Пінська. Недавно поблизу міста з'явилося ще й литовище. Отже, іще один вид сполучення – повітряний. Мандрівні артисти Яна Загурського поки що в політ не збираються. Але сам факт існування литовища – це, як каже їх невгамовний керівник, теж, холяра ясна, гарний додатковий плюсик. А за час інтенсивної розбудови місто поповнилось не тільки адміністративними будівлями, польськими та європейськими банками, численними торгівельними фірмами та фірмочками, школами, лікарнями, затишними рестораціями, з різними національними кухнями, де можна замовити страви на будь-який смак, але й трьома кінотеатрами та театром. Будівля на перетині вулиць Генрика Сенгевича та Августина Кордецького – Реставрована зі старого кінця XIX століття приміщення з вишуканим фризом і аттикою, у якій розміститься створений 1924 року міський театр імені Юлію Шесловацького, стала справжньою окрасою не тільки цього центрального, забудованого переважно у цегляному стилі та стилі конструктивізму кварталу, а й усього міста. Праворуч від театру імені Юлії Шасловацького розмістився кінотеатр «Чари». Навпроти пошта і телеграф, неподалік український клуб «Рідна хата», польський клуб «Вогнище», єврейська гміна, банк «Народний», першокласний отель «Савой», готель «Ренесанс», Волинський музей, управління старост, Луцька українська гімназія. Розпочалося також будівництво музичної школи імені Фредеріка Шопена першої на Волинських теренах. Кожного разу, приїжджаючи до Луцька, Ян Загорський бачив щось новеньке. Цього разу він мав намір побувати у лікаря Володимира Липинського, чудовий будинок якого також з'явився на вулиці Генрика Санкевича, майже поруч з міським театром. Брат Володимира Станіслав, професор філософії, відомий учений-селекціонер, який мешкав у родинному маєтку Липинських у Затурцях, порекомендував його як авторитетного лікаря, передусім з жіночих хвороб. Атала останнім часом потребувала такого спеціаліста. З свого часу Ян Загурський знав і найстаршого брата Липинських, уже покійного В'ячеслава, відомого політичного діяча. Він шанував В'ячеслава, хоч не поділяв його політичних поглядів. Планував Загурський попросити аудієнції у волинського воєводи Гендрика Яна Юзевського. Юзевський особа неоднозначна і вельми харизматична, відомий державний діяч Другої Речі Посполитої. Він свого часу був віце-міністром внутрішніх справ уряді Української Народної Республіки, приятелював із Симоном Петлю... Петлюрою, навіть доклав рук до його порятунку. Після закінчення війни радянська сторона вимагала видачі її головного отамана війську НР, який оселився у Варшаві. І саме Юзевський зробив усе, щоб цього не сталося. Тепер Юзевський намагався якось поєднати доктрину Польща для поляків, проголошену на всіх східних кресах, з програмою польсько-українського зближення, започатковану ним самим. Він вважав, що саме його водчина, Волинь, має стати центром порозуміння між поляками та українцями. А ще волинський воєвода вельми толерантно ставиться до творчих людей, і то неспроста, бо й сам відомий у мистецькому світі як художник-портретист і майстер акварелей. То чого б дипломатичному Яну Загурському не скористатися цією прихильністю свого впливового співвітчизника. Отже, якщо план спрацює, можна буде показати у Луцьку весь свій тримовний репертуар, не шарпаючи з місця на місце і не витрачаючи гроші на переїзди. Для кожного репертуарного вектора в Луцьку знайдеться своя аудиторія. Із 40 тисяч населення міста майже половина, а якщо точніше, 49% євреїв. А це значить, що на єврейські вистави глядачів особливо шукати не доведеться. Міський театр польський, то хіба ж пан Загорський з його дипломатичним хистом не домовиться з директором театру чи навіть, якщо виникне така потреба, із міською владою про показ кількох своїх польських постановок на його сцені та головне – зустріч з українським театром Миколи Певного. По суті, він також мандрівний, був на відміну від польського, не має свого стаціонарного приміщення і більшість часу проводить на виїзді, постійно пересувається споконвічно українським краєм, що із заходної периферії Російської імперії перетворився на Східну Україну Речі Посполитої, але міцно тримається своїх етнічних коренів і своєї мови. 1 жовтня театр Миколи Певного точно буде в Луцьку, Традиційно саме цього числа він відкриває новий сезон в рідній хаті на вулиці Агустина Кордецького або, якщо на те буде високий дозвіл, у міському театрі польських колег. А вже після відкриття сезону розпочнуться поїздки містами і селами. Спочатку впродовж жовтня, листопада і грудня у найближчі повіти, а з січня до кінця червня у дальші, аж до Володимира Коваля,